بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعيم نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرمنا الله على المؤمنين إذ بعثا فيهم من أنفسهم يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَتَكَفَّلَ اللَّهُ بِعَذَابِهِمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طعن لما جاء به وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اصلح ما بينه وبين الله فله الله ما ما اصلح الله ما بينه وبين خلقه انتونياموريا dalam bukhari syari dalam hadis Bukhari, ada satu hadis Nabi menceritakan tentang tiga laki-laki. Laki-laki pertama datang dan berhad duduk berhadapan dengan Nabi, dalam majlis Nabi. Laki-laki kedua datang, duduk di sebalik, di belakang sahabatnya, berselindung. Laki-laki ketiga datang, dia lihat ada majlis di masjid Nabawi, dia berpaling dan pergi. Selesai majlis nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya, Allahun Nabiukum bin Affarim salata. Nak tak aku ceritakan kepada kamu, mahu tidak aku khabarkan kepada kamu mengenai tiga laki-laki, haja sahabat bahkan ya rasulullah. Nabi SAW bersabda, laki-laki pertama datang ke majlis aku, duduk di hadapan aku, berhadapan dengan aku, Allah berhadapan dengannya. Laki-laki kedua datang, dia duduk berselindung di sebalik sahabatnya, Allah berselindung daripadanya. Laki-laki ketiga datang, dia melihat ada majlis, dia berpaling dan pergi, Allah berpaling daripadanya. Contohnya yang mulia dalam majlis, Allah, kita mau rapat. Mau tinggalkan kesibukan kita Dan kita beri seluruh Tumpuan Seluruh tumpuan pada majlis kita Jadi di belakang sana kita berdepan lagi Rapat lagi Semoga rahmat Allah juga hampir kepada kita Tuan-tuan yang mulia Manusia datang ke dunia ini Manusia datang ke dunia ini Hanya melalui Satu jalan satu pilihan iaitu kelahiran lahir dan manusia pergi dari dunia ini keluar dari dunia ini juga hanya melalui satu pilihan mati datang tiada pilihan kedua manusia datang ke muka bumi datang ke dunia tidak ada pilihan kedua melainkan lahir dari perut ibu Tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan. Demikian juga manusia keluar daripada dunia ini, tiada pilihan, tiada ikhtiar, malaikan mati. Hanya dengan mati sahaja, manusia akan keluar daripada dunia ini. Dan di antara tempoh lahir dan mati ini, ada satu dekat, ada satu masa, ada satu tempoh yang dipanggil hayat. Dipanggil kehidupan. Sepertimana lahir tiada jalan lain, tiada ikhtiar, tiada pilihan. Dan keluar tiada pilihan, tiada jalan lain. Demikian juga hidup, hayat diantara lahir dan mati tidak ada jalan lain. Hanya ada satu pilihan sahaja. Iaitu fa'at. Hanya dengan mentahati agama, hanya dengan mentahati perintah Allah, manusia akan berjaya. Sepertimana untuk datang ke dunia tiada jalan. Hanya lahir dari perut ibu sahaja jalan, jalan untuk datang. Dan keluar daripada dunia hanya dengan jalan mati sahaja. Tiada pilihan lain, demikian juga tuan-tuan yang mulia hidup di antara lahir dan mati tiada pilihan lain melainkan saat saja tanpa ketaatan tiada pilihan bagi manusia Kerana seluruh sehanda hati manusia seluruh keinginan manusia seluruh hajat manusia terikat dengan hajatnya Allah Subhanahu wa taala manusia tidak sama sekali boleh menghasilkan mendapat memperolehi sebarang manfaat lagi mereka tak serahkan kehendak mereka seperti kehendak Allah SWT hajat kita seperluan kita seperluan anak isteri kita seperluan seluruh umat manusia terikat rapat dengan kehendak Allah SWT Ibn ya Adam Anak Urij wa Amta Turij Allah berkatakan, wahai anak Adam, wahai anak Adam, aku ada kemahuan tu, wahai tuhri dan kamu juga ada kemahuan kamu. Allah ada kemahuan Allah, manusia pun ada kemahuan mereka. Walayakunu illa mauli. Allah ealankan hanya kemahuan Aku saja yang akan terjadi, yang akan berlaku, yang akan dipenuhi. Manusia punya keperluan. Manusia punya kemahuan mereka berusaha mereka cuba sedaya mungkin kalau Allah kata tidak mereka tiada bagi mereka. Yabna Adam ana uri, wa ayyana Adam aku ada kemahuan, wa anta turi dan kamu juga ada kemahuan. Dua kemahuan bertembung. Allah berfirman, Allah meletakkan syarat, in sallam tani ti makri. Sekiranya, sekiranya kamu, wahai manusia, Serahkan kemahuan kamu dalam apa yang aku mahu. Manusia serahkan kehendak mereka. Kemahuan mereka. Maksud mereka. Cita-cita mereka. Apa juga cita hati mereka. Kepada apa yang Allah perintahkan, Allah telah bagi tahu kita, Sampai tukar turi, Aku sempurnakan segala bentuk kemahuan kamu. Insan lam tani uri, kamu serah diri kamu dalam kemahuan Aku, kamu taat dalam syahanda Aku, kamu serah diri kamu dalam apa jua perintah Aku. Kalau baik juga primauri, Aku sempurna segala bentuk kemahuan kamu. Dunia juga akhirat juga. Banyak ajar kemahuan manusia dalam dunia Banyak hajat kema kemahuan manusia sehingga silenya satu orang manusia. Satu orang manusia membentangkan hajat hidupannya, seluruh kebendahan, seluruh alam tidak mampu men menyempurnakannya. Segala hajat ini hanya Allah yang sempurnakan. Dan Allah sempurnakan hajat manusia bila manusia melepaskan, menunaikan saat dengan perintah-perintah Allah. Inlam susan limni fima urih. Wahai manusia, kalau kamu tidak serahkan diri kamu dalam kemahuan aku, aku minta dari kamu bagi masa untuk agama aku, kalau so tidak berikan masa kamu. Aku minta dari kamu menaati segala perintah aku, kalau so tidak menjagai perintah. Inlam tusallimni fi ma urid, kalau kamu tidak taati perintah aku, kalau kamu tak serahkan diri kamu dalam kemahuan aku, atahaduka fi ma suri. Aku akan letihkan kamu wahai manusia dalam apa yang kamu mahu. Kerja sepanjang hari, kerja tengah panas dan terik, kerja sepanjang malam, dapat sebanyak itu juga seperti yang Allah telah tuliskan. Ataktu ka fi ma aku letihkan kamu dalam apa yang kamu mahu. Saudara yang mulia, apa yang kita perolehi hari ini? Makan, minum, rezeki, nafas, semua detik yang kita perolehnya gini. Kataballahu maqadir wa qala'ik. Sebelum ayah kita tanah dan ardh kosong selama 50000 tahun. Sebelum Allah cipta langit dan bumi, Allah sudah tulis pada kita siap makan, minum, nikah, kawin, mati, hidup kita. Waktu itu manusia belum lahir. Manusia belum lahir lagi bahkan 50 ribu tahun Sebelum Allah cipta langit dan bumi ini. Allah telah tulis pulan-pulan akan lahir. Makan dia lama banyak mana. Minumnya banyak mana. Semua tertulis. Semua telah ditakdirkan. Dan bertambah atau berturangan apa yang ditulis ini. Bergantung kepada taat mereka. Mereka beramal dengan agama. Hidup ditulis 70 tahun kehidupan pulan bin pulan tetapi pulang bin Puran ini tahap dalam perintah agama. Banyak bisidatul rahmi. Banyak jaulah, Banyak gas. Banyak jawak. Allah tambah lagi 20 tahun di kehidupan. Ketetapan sudah pasti 70 tahun. Pulang bin-pulang banyak minum arak, Banyak rasuah. Banyak riba. Banyak dosa. Banyak zina. Maka kurang 20 tahun di kehidupan. Pendek rumah tata Allah makadir dan qada'ik sebelum ia cipta samawaat dan al-ard dengan dengan pintin 100 50, tahun 50000 tahun sebelum Allah cipta langit bumi Allah dah tetapkan apa keperluan kehidupan kita bertambah dengan taat berturunan dengan mati yang mulia di antara lahir dan mati ada tempoh kehidupan iaitu Kehidupan yang hanya senyap terbentuk dengan ketaatan, Dengan agama. Dalam agama sahaja kejayaan. Padahal siapa datang kepada agama Allah. Padahal siapa menjaga agama Allah. Mereka adalah pelindungan Allah SWT. Tuan-tuan yang mulia. Bahkan siapa yang menjaga agama Allah. Ihfazillah. Ihfazkah. Kamu jagailah agama Allah. Allah akan jaga ikan kamu jagai agama Allah kamu akan dapati Allah di hadapan kamu Allah bersama dengan kamu s.a. yang mulia umat ini tidak kosong daripada fitnah siang malam di rumah di kedai, di pasar, di masjid di masjid sekalipun umat tak lain daripada fitnah laya'tiyanna ala umati ma'ata ala bani israel hazwan na'li bin na'li kata Nabi SAW pasti dan pasti setiap fitnah yang lahir dalam umat Bani Israel setiap bentuk fitnah yang wujud dalam Bani Israel kata Nabi pasti dan pasti akan wujud dalam umat ini Hazwan Na'li bin Na'li sama seperti mana samanya sepasang kasut seperti mana sepasang kasut warnanya sama saiznya sama bentuknya sama demikianlah fitnah yang terjadi pada Bani Israil fitnah yang sama serupa sejenis akan datanglah ummati hatta insana minhum man hata ummuh alaniatan ummati man la tahu ذلك sehingga bisa Allah tuan bagitahu kalaulah dalam Bani Israel ada manusia yang menzinai ibunya terang-terangan nescaya manusia seperti itu juga akan wujud dalam umatku Adapun yang mulia fitnah demi fitnah ujian iman ini sentiasa datang pada umat ini Tu aradul 'ala al-qulub bil-kahiril 'audana Nabi kita fitnah dunia fitnah maksiat fitnah harta fitnah diri fitnah nama apa dua bentuk ujian dalam agama datang terhadap iman umat ini au dan 'audah bertulang-tulang seperti man tikar Bertulang-tulang seperti tikar dan jalan keluar dari fitnah ini hanya satu jalan sahaja. Datang Jibra'il alaih sallam. Datang Jibra'il beritahu, Satakun fitanun ya Rasulullah. Satakun fitanun ya Rasulullah. Telah hampir datang fitnah dalam umat kamu ya Rasulullah. Di zaman Nabi. Zaman Nabi diberitahu bahawa Nabi telah hampir fitnah akan datang dalam umat kamu ya Rasulullah. Nabi tanya, Wama ya Jibrahim. Jalan keluarnya mana Jibra'il? Apa yang jalan keluar daripada fitnah dunia? Kata Jibril Al Asalam, kita Allah segala perintah perintah Allah, agama Allah, agama Allah, agama Allah jalan keluar daripada fitnah dunia. Jadi kita tanya mulanya, fitnah harta, fitnah anak isteri kita, bahkan fitnah kubur terlebih. Untuk agama ini Allah telah hantar Nabi Nabi. Allah telah hantar nabi-nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir. Nabi yang terakhir jaga. Dan ana akhirun nabiyin, ana khatamun nabiyin, la nabiyya ba'di, aku penutup. Tiada nabi selepas aku. Nabi SAW akan datang bersama agama nabi dan agama nabi rahmat. Datang bersama rahmat. Rahmat ini tiada benda yang lain. Rahmat agama tidak ada dalam benda-benda yang lain, tidak ada dalam harta, tidak ada dalam, harta. Tidak ada dalam nama, tidak ada dalam pangkat, derajat. Rahmatnya agama Nabi duduk di sini dengar, dengar, dengar saja. Kata Nabi menyebut ayat surah ilah utsqa illahi min al-nar, ayat surah ilah murtalimi humustamin. Bara siapa yang ingin lihat manusia yang Allah istiarkan merdeka dari api neraka? Lihatlah orang yang belajar dan mendengar perkataan-perkataan agama. Datang tu dengar ini, tuan-tuan dengar, malam ini tuan-tuan meninggal dunia di sini. Maka tuan-tuan digolongkan di antara orang ketika innahi minannar yang Allah merdekakan daripada api neraka Allah Subhanahuwataala. Hanya tak bercakap, tuan baca sini tak bercakap, tutup mulut buka telinga, dengar saja. Dan dengar pula tidak tidak mensyaratkan faham tak faham. Hanya dengar perkataan agama, percakapan agama. Mati malam ini, tuan-tuan digolongkan di, di kalangan, di golongan orang yang mana. Allah isyiharkan. Bebas daripada api neraka Allah SWT. Ini rahmat. Ini rahmat agama. Dan agama ini tuan-tuan yang mula hanya datang, hanya hidup dengan dakwah illallah. Tidak ada jalan lain untuk sempurnakan agama melainkan dakwah ila Hanya dakwah menghidupkan agama. Hanya dakwah menghidupkan agama. Hanya dakwah menghidupkan agama. Da agama. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain. Tiada cara lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa man ahsanu qawlan tuan-tuan yang mulia waman ahsanu ini bentuk persoalan dalam bahasa Arab dipanggil istifaham inkari istifaham inkari soalan bagi kita siapakah perkataan siapa yang lebih baik siapa yang lebih baik dan dalam keadaan bahasa Arab ini istifaham persoalan seperti ini datang untuk memberi makna takik untuk memberi makna takik yaitu benar-benar tidak ada perkataan yang lebih baik dan ta'kid ini memberi erti yakin yakni diterjemahkan yakinana benar-benar diyakini benar-benar diyakini waman benar ahsanu qawlan mim benar-benar diyakini tidak ada perkataan yang lebih baik waman ahsanu qawlan Kaulan, kawan-kawan yang mulia, memberi makna perkataan. Dan dan saksa ditulis bahawa kaulan berarti dinan. Agama. Dinan. Agama. Ia Waman ahsanu dinan. Agama siapakah yang lebih baik? Yakini tidak ada yang lebih baik agamanya. Min menda'a illallah daripada agama manusia memanggil manusia lain kepada Allah SWT. Yakinan tidak ada agama yang lebih baik daripada agama orang yang buat dakwah Ilallah. Yakinan tidak ada agama yang lebih sempurna daripada agama mereka memanggil manusia kepada Allah wa amil salihan dan di samping itu mereka beramal. Mereka sibuk dengan gas mereka, taklim mereka, mereka sibuk dengan dakwah mereka, siang malam dengan amalan agama. Barulah mereka ini boleh menggelarkan diri mereka. وَقَالَ إِنَّنِي minal muslimin, Aku orang-orang Islam. Aku di antara orang Islam. Baru mereka boleh isyiharkan, syiharkan. Sebab itu sahabat Nabi, mereka buat dakwah. Mereka beramal dengan agama. Kemudian mereka isyiharkan. Kunu mislana. Jadi seperti kami. Kunu mislana. Jadi seperti kami. Ada antara orang Kuala Lumpur ini yang boleh da'awakan di lorong lorong rumah mereka. Jadi seperti saya. Ada? Kalau ada angkat tangan. Kan? Mana halakah -hal yang datang ini, 88 halakah. -hal. Orang yang boleh pergi ke lorong gerai kedai. Dan mereka boleh bagi tahu orang Kuala Lumpur. Kunu mislana. Jadi seperti saya. Ada? Orang tanya, Han siapa? Kamu siapa? Sahabat boleh. Selain apa sahabat telah sempurnakan agama mereka dengan da'wah illallah. Wa man'ah tanuqala min manda'ah illallah ini adalah ayat untuk menafikan sebarang bentuk usaha yang lain. Tidak ada keyakinan, tidak ada agama yang lebih baik daripada agama manusia yang manggil manusia lain kepada Allah SWT. Dan beramal dengan amalan masjid mereka. Beramal dengan gas mereka. Waktu gas mesti sibuk dengan gas, waktu talim ta mesti sibuk dengan talim, ta waktu jawab mesti sibuk dengan jawab, waktu guru mesti sibuk dengan guru. Mesti sibuk dengan amalan agama, kemudian mereka mendawam, mereka aku diantara orang orang Islam. Maka yang mulia, jawab makluk hidup umat ini, jawab menghidupkan agama. Umat ini umat terbaik. Umat yang dipilih oleh Allah, umat yang dipilih oleh Allah. Allah telah hantar kita, wajtabakum, wjahidu fil la yahq jihadih. kamu untuk usaha agama ini hak jihadih setuat kuat kemampuan yang kamu ada. Sebanyak mana kemampuan yang kamu ada, sebanyak itu kemampuan kamu kerahkan untuk usaha agama. Kenapa? Wajtabakum, kerana Allah telah pilih kamu. Tuan-tuan kita tak sama dengan umat Musa Musta'aradisalah. Maaf saya di sini tak sama tuan-tuan dengan bani Israel. Wabarakatuh bani Israel, Allah turunnya kan mendoftarwa makanan dari syurga. Pakai mereka membesar pertama mereka tak sama dengan umat Muhammad. Hafnya umat yang naik setubuah fakir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih dengan umat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti. Dan Nabi sentiasa mengucapkan mata alqa ikwani, mata alqa ikwani, mata alqa ikwani bila akan tiba masa aku rindu nak jumpa dengan saudara aku. Bilakah akan tiba masa aku rindu nak jumpa saudara aku? Bila akan tiba masa aku nak jumpa saudara aku? Sahabat kata Alafna ikhwana ka ya Rasulullah. Adakah kami bukan saudara kamu ya Rasulullah? Bukankah kami saudara encau ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak. Ikhwani alladhina ya'tu min ba'di yu'minuna bi Saudara aku, saudara saudara, saudara saudara, aku, umat yang datang selepas wafatnya aku tak pernah melihat aku beriman kepada kepadaku. Tuan-tuan orang Kuala Lumpur yang ada hari ini. Semua tuan-tuan adalah saudara Nabi Alaihi Wasallam. Umat terpilih. Dan tuan-tuan berkenaan tuan-tuan Allah cerita dalam Dabur dan Taurat. Tidak ada sebelum ini. Tidak ada sebelum ini mana-mana umat manusia yang Allah cerita sifat mereka sifat mereka dalam mana-mana kitab Allah tiada malaikat sifat tuan-tuan Allah cerita dalam Taurat, Zabur, Injil dan Quran sifat orang soleh lumpur Allah sentita dalam Taurat, Injil, Zabur dan Quran sebagaimana Zabur la kata apa In... innahu sayyi'ati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad ni dalam Zabur dalam Zabur dia kata wahai jawat akan datang selepas kamu seorang nabi yang dipanggil Ahmad atau Muhammad. Akan datang selepas kamu seorang nabi yang Allah panggilkan namanya Ahmad atau Muhammad. Lahir Abu Abdullah. Beliau tidak pernah membuatkan aku murka. Walau aku beranai ini Abdullah dan tak pernah aku memarahi beliau. Waktu nahu mat kadmah min zambi wma taqarah dosa laki-laki Muhammad ini. Sebelum lahir lagi, zaman zamannya, zamannya, Daud a.s. Allah firmankan ini. Dosa laki-laki Muhammad ini belum lahirnya lagi. Segala dosa dahulu kemudian aku telah maafkan. Kemudian Allah firmankan, wa وَاُمَّتُهُ مَرْحُومَةٌ Ummat Muhammad ialah ummah yang dirahmati oleh Allah. Allah istiharkan tuan-tuan dirahmati oleh Allah sebelum tuan-tuan lahir lagi qad a'taytuhum minan nawasili ma'a baytul anbiya segala cara hidup yang ditunakkan pada nabi-nabi telah aku sunnat kepada umat nabi sallallahu alaihi wasallam amalan sunnat nabi-nabi bangun tidur apa nabi buat tidur kembali apa nabi buat makan minum muasyarah muamalah ibadah akhlaq segala amalan sunnah yang diajar oleh Allah kepada Nabi-Nabi Allah dikurniakan terhadap umat ini tuan-tuan amal dengan sunnah Nabi bangun pagi apa tuan buat hidup apa tuan buat, makan apa tuan buat kestandas apa tuan buat semua amalan sunnah ini amalan sunnah yang tak diajar oleh Nabi-Nabi terdahulu Allah telah ajar kehidupan oleh Nabi-Nabi kehidupan sunnah Nabi ini diberi kepada tuan-tuan sekalian wa faratu alaihim faratu ala al-anbiya wal rusul wa an akufardukan ta'ada ummat muhammad setiap apa amalan fardu yang aku bagi pada rasul-rasul dan nabi-nabi terdahulu wa hum ya'tun muhammad akan datang berjumpa dengan aku pada hari kiamat Allah kata dalam keadahan duh wajah cahaya wajah mereka sama seperti cahayanya nabi-nabi wajah wajah rupa orang cela lumpur yang buat dakwah ini sama dengan rupanya wajahnya nabi-nabi dan ini taurat ini zabur ini zabur dalam taurat Allah cerita umat ini dalam taurat Allah cerita tuan-tuan dalam taurat Allah cerita kelebihan tuan-tuan Sehingga Allah Firmankan, jika Rasul fi sabillillah umat Muhammad bila mereka beragilah Allah, bila mereka berjuang jelah Allah, berkeluar jelah Allah, kahatil malaikatu min bayi aidihim, min khalqihim. Allah Bila umat Nabi berada dalam Allah Allah akan hantarkan malaikat mengawal mereka Di depan mereka Di belakang mereka Di seluruh kiri kanan mereka Di rumah-rumah mereka Dengan senjata pedang tombak yang tajam Tuan keluar 4 bulan Tuan keluar 40 hari Tuan keluar 3 hari Yakinlah Allah telah hantar malaikat Dengan senjata yang tajam Menjaga rumah tuan-tuan Tuan keluar tiga hari. Tuan keluar jad. Tuan keluar dakwah. Tuan keluar buat kawasan setengah. Tuan pergi jumpa orang. Tuan sediakan orang keluar. Buat kerja harian lima waktu. Yakinlah malaikat mengawali tuan-tuan. Di depan dan belakang tuan-tuan. Kepada siapa Allah cerita ini? Kelebihan umat ini Allah cerita dalam Taurat. Depannya Bani Israel seluruhnya. Allah bangga tuan-tuan terhadap Bani Israel. Wahai Bani Israel, tengok umat Muhammad, bila mereka keluar dalam Allah, malaikat mengawal mereka dengan rimah syirat, dengan tombak yang tajam. Tuan-tuan, satu -tuan, orang penghulu kampung, kalau ada pengawal-pengawal hanya guna, buluh saja, kayu saja, tongkat saja, penghulu kampung. tuan sultan satu orang dikawal dengan tombak yang tajam. Kodang, Siapa Kenapa darjadnya berlainan Kalau umat ini tiada Haga nanti Allah Allah tak hantar malaikat Dengan tombak yang tajam mengawali tuan-tuan semua Kerana umat ini umat terbaik Umat yang terpilih Maka bila tuan-tuan keluar dalam Allah Allah hantar malaikat Dengan tombak yang tajam Mengawali tuan-tuan dan ahli keluarga tuan-tuan Dan dalam Taurat juga Allah sendiri firmankan iza hadaru suquba fi sabilillah bil umm Muhammad berada di jalan Allah, kana Allah alaihim mudillah. Allah sendiri akan memayungi mereka. Tuan-tuan keluar dan Allah. Tuan-tuan buat dakwah. Tuan-tuan keluar gas. Tuan-tuan buat lima amal di masjid tuan-tuan. Hakikatnya Allah mudillah. Allah Subhanahu taala telah memayungi tuan-tuan sama atadullu nusur mutaraha seperti mana ibu ayam memayungi anak-anak di bawah kepaknya hadis perawi hadis ini tuan-tuan yang mulia tunjuk dengan tangan seperti ini seperti ini lani seperti mana ibu ayam memelihara anaknya daripada bahaya dengan meletakkan anak ayam di bawah kepaknya demikian tuan-tuan keluarga dua jam setengah Keluar talim, ta keluar pergi masjid, keluar 4 bulan 40 hari, berada di dalam Allah, tuan-tuan di bawah, cepat payungan Allah subhanahu wa keluar juga. Da'wah yang kita bawa balik di rumah kita ni. Da'wah yang kita buat di masjid kita ni. Nilai da'wah ini tuan-tuan yang mulia, nilainya tiada khat. Nilainya amat agung. Kalau kita tahu nilai da'wah yang Allah kurni kepada kita... ...maka kita tidak akan rehat di rumah kita. Tiada rehat. Sebab itu Nabi terima da'wah. Apa kata Nabi? La rahat al al-ya'um. Lepas hari ini tiada rehat bagi tu lagi. Nabi nampak, Nabi tahu. Allah tunjuk, faham. Cerita kepada Nabi. Hakikat da'wah. Allah cerita apa? Wa lahum masalan as'ab al-qariyat. Surah Yasin yang kita baca setiap hari Khamis malam Jumaat bukan untuk berkat. Surah Yasin ini hudan petunjuk bagi kita. Surah Yasin nak bagi tahu apa kerja kamu, apa hakikat tanggungjawab kamu. Wa dari allahumma maka ashab alqaryah. Ini Surah Yasin Allah s.a.w kepada Muhammad nak beritahu Rasulullah, wahai Muhammad tengok dakwah yang aku bagi tengok apa nilainya. tengok dakwah yang Nabi tinggal daripada tuan-tuan ini dakwah ini tuan punya pemilik dia Nabi pemilik dia Rasulullah pemilik dia orang laki-laki yang bernama Muhammad yang kalau kita sebut Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah jutaan kali tanpa menyebut nama Muhammad Rasulullah tiada syurga bagi kita kita sebut la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 20 juta 1000000 kali sebut tanpa menyebut Muhammad Rasulullah haram surga bagi kita Ni tuan punya Muhammad tuan punya dakwah yang tuan sang buat di masjid tuan tuan hari ini Ini tuan punya jemaah masjid punya tuan tuan punya jemaah masjid tuan, -tuan. Ini tuan punya Tuan punya gas tuan-tuan. Orang yang mana... Raja Rom. Raja Rom. Terima surat daripada Muhammad SAW. Raja Rom terima surat daripada Rasulullah. Nabi hantar surat daripada Raja Rom. Tak tulis panjang Nabi tulis apa? Aslin Islam kamu. Tak selam. Selamat. Islam selamat. Islam kamu selamat. dalam bahasa Arab. Maka Raja Rom telah perintahkan menteri cari orang yang terbangsa dengan yang hantar surai ini, Muhammad supaya dia diterjemahkan dia kepada kita maka wartsu yang sama di Betul Muqadis waktu itu Bajarubni Hilkulis Hilkulis Hilkulis atau Herakal anda baca arahnya Herakal telah hantar menteri cari cari siapa yang boleh baca ini. Waktu yang sama di Baitul Mukarim waktu itu ada satu kafilah daripada Mekah pergi berniaga bangsa Arab dibawa mereka 10 orang dari Spanyol raja untuk terjemahkan surat yang ditulis dalam kitab jadi hafal dalam kitab dan ketua mereka siapa Abu Sufyan bin Harbi belum Islam lagi waktu itu Abu Sufyan bin Harbi adalah Saat itu Kafir Quraisy, Kafir Quraisy, Mushrikin Khurij Dipanggil Dan disuruh terjemahkan surat Nabi Surat Nabi Yang terjemahkan musuh Nabi Allah nak ambil usaha agama Allah tak tunggu yang pakai cereban dua ekor Ajak tangan, tahu? Allah tak tunggu orang yang keluar bulan 1 tahun, tidak? Allah nak ambil usaha agama Kafir, musuh, Nabi pun Allah boleh ambil mereka Allah pernah guna hud, hud Allah juga pernah guna Quraisy, Musyikin Quraisy, Jalan masuk ke Mekah ada empat norong. Empat jalan masuk ke Mekah. Ada empat jalan masuk ke Mekah. Dan orang-orang luar Mekah datang ke Mekah waktu waktu Haji untuk berniaga. Tahun Quraisy bila Nabi buat dakwah, mereka mensuara. Macam mana untuk tahan orang yang datang berniaga daripada tahu dakwah agama Muhammad ni. Mereka musyawarah akhirnya diputuskan setiap jalan masuk diadakan pos. Diadakan tempat untuk mengawal barang siapa masuk. tahu mereka awas jaga-jaga di Mekah sana ada lelaki-lelaki yang mendakwa Tuhan yang satu. Namanya Muhammad. Jangan dengar perkataannya. Setiap peniaga datang, datang, datang, datang dari seluruh alam. Setiap yang datang dikabarkan, diberitahu... Jangan dengar perkataan laki-laki ini. Jangan dengar perkataan muhammad Jangan dengar perkataan muhammad Akhirnya setiap orang tahu bahawa ada satu orang laki-laki yang mendakwakan dirinya nabi, yang mendakwa kepada Tuhan yang satu. Dengan sendiri dakwah nabi tersebar seluruh muka. Dan siapa yang tersebarkan? kurang musyrikin Mekah Allah guna mereka. Dari situ Islamlah sufil Adawsi. Dari Tufi Adosi dan Islamlah Abdul Rahman bin Sekhara Atau nama sebenarnya, nama gelarannya Abu Hurairah Abu Hurairah Muadziz ini lahir Abu Hurairah Muadziz ini masuk Islam, dapat Islam Daripada dawahnya musyriki Mekah Allah nak ambil orang untuk bantu agama Allah Tak tunggu yang 4 bulan sejak tahun kalau yang 4 bulan tahun ini Kalau kartun 4 bulan Kartun 4 bulan hari, Tidak sedia tuan-tuan yang mulia Kalau kamu berpaling daripada usaha agama Allah kata Aku tukar kaum lain sepas kamu Allah ha -ham hapuskan kita Allah pilih kaum lain tukar Kaum yang akan datang tak sama seperti kamu Mereka akan buat gas gila-gila Mereka -gila akan banyakkan buat dakwah, gila-gila boleh dakwah. Tapi alhamdulillah takahnya orang kelompok dia insya-Allah. Selesai insya sahaja. Ha. Baru selesai. Selesai sahaja. Ha. Bila mana raja hir polis tanya, tanya tu akan demi talal dan raja hir polis dengar jawapan demi jawapan daripada mutuh nabi Abu Sufyan dan beliau dengar beliau dengar tentang sifat nabi qatar iblis lawajadtu lawajadtu 'indi kalolah aku perolehi dapati muhammad adil di kaki aku saat ini laqasal laqasaltu laqasaltu laqasaltu kadamai la sharibtu minhu nasaya pasti aku basuh kedua kaki muhammad akan ku air basuhan kakinya ini pendeta dan raja. Beliau pendeta juga, beliau raja Nasrani juga. Raja Nasrani yang kata, "Kalau aku jumpa Muhammad yang dakwah jadi nabi ini, benarnya beliau, aku basuh kedua kakinya, la shariftu min aku minum air basuhan kakinya." Ini tuan punya dakwah yang tuan dok sibuk buat sampai masih tuan-tuan tadi. -tuan Kata yang mulia nilai doa ini wajarib lahum, misalan ma'al qariyah. Allah sisi kepada Nabi doa yang diberi kepada kamu wahai Muhammad, doa wah yang kamu buat wahai Muhammad, apa nilainya wajarib lahum, misalan ma'al qariyah. Contohnya seperti mana kisah rasul-rasul yang dihantar terhadap satu kampung. Izhar khalna ilaikum muslimin. Allah hantar dua orang rasul. Iz arsalna ilaihim musnin dua orang rasul di You yu syu seorang rasul dan you yuhuna seorang rasul dua rasul zaman nabi taala sallallahu dua alaihi dua-dua ditolak oleh hamba eh, oleh kaum dua-dua ditolak oleh kaum 5143 Allah tambah seorang lagi jadi tiga yang tiga namanya bulih bulih tiga rasul di dalam satu kaum, satu kaum tiga tiga ditolak, tiga tiga dihargai, tiga tiga dihalau. Bila satu orang lelaki tengok tiga tiga rosu ini dihalau, dihargai, dikeji, di, tidak diterima, bahkan dibelakak, dibelakak. Maka wajah Amin As-Sal Madinah di datang oleh lelaki lelaki nak bantu dari hujung tampuk. Bukan datang berlenggang-lengguk. Yasa'ah. Dengan berlari-lari datang. Dan datang laki-laki seperti mana? Bukan hengsel macam tuan-tuan. Bukan ber, badan segak macam tuan-tuan. Bukan hebat macam kita. Bukan kaya raya. Wajah amin aksal madinah tirajulun yasa'ah. Datang seorang laki-laki daripada hujung sampul nak bantu rosul-rosul. Laki-laki ini kisaran-kisaran pendek. Pendek ukurannya. Pandak. Kurang inci. Ada tengah orang pandang? Namanya Habib An-Najjar. An-Najjar ni, gelaran dia, tukang kayu, yakni kerjanya mengumpul kayu api. Tengah riwayat yang mengatakan bahawa, tukang kayu. Buat rumah kayu, buat kenderaan kayu, buat apa tu. Tengah riwayatnya, Najjar mengumpul kayu api, yakni kerjanya pun, Bukan engineer. Bukan professor. Bukan alim ulama. Bukan dia guru kiyat. Dia bukan golongan profesional. Kumpul kayu api je kerja dia. Dan orang yang pulak pendek. Dan khizam. Khizam. Apa khizam? Penuh dengan kudis susu pada badannya. Orang macam ni, ni datang. Datang orang macam ni wajah hamin aqsal madinah. Datang daripada hujung tampuk. Jatuh, ya berlagi-lagi datang. Untuk apa? Untuk beritahu tahu Iskabiyul Ikutlah ni, jangan kamu melarutkan dia, jangan halau dia. Ikut mereka ni ikut tahan kataan mereka ini. Iskabiyul Man ya saluk majuan, wahumahsadun. Ikut mereka ini, mereka ini dalam hidayah, mereka ini dalam hidayah, mereka dalam petunjuk. Ikut mereka ini. Hanya nak beritahu itu sahaja Habib al-Najjar tak buat gas bersamanya. Habib al-Najjal keluar tiga hari bersama Rasul-Rasul ini. Habib belum buat dakwah bertemu Rasul. Habib belum lagi buat gas bersama Rasul. Habib tak jadi dalil pada Rasul. Habib hanya datang kemudian. Setelah Rasul disingkir, buat dakwah. Hanya tunjuk saja. Ikut saja. Ittabi'ah. Ittabi'ahul mursali. Ikut mereka. Kau dia tengok. Oi. Kamu bersama dengan orang-orang ini. Kamu bersama Rasul ini. Ditangkapnya Habib. Dipijak, pijak, pijak, pijak, pijak sampai mati. Mati. Dia datang habis tak buat dakwah. Datang tunjuk saja. Buat dakwah macam mereka ni. Ikut orang ini buat gas. Ikut 2-3 hari. Ikut 3 bulan. Ikut 3 hari. Tunjuk saja. Belum buat gas. Kena pijak. Pijak, pijak, pijak, pijak, pijak mati. Bila mati habis apa Allah kata? Kira-kira jannah surga tempat kamu ini nilai dakwah nabi belum keluar belum buat belum lagi bagi mata. belum lagi buat gas kepada tuan-tuan belum lagi kelompak pula seperti tuan-tuan hanya isyarah suka ni orang dakwah baik mereka ni orang dakwah bagus mereka ni orang dakwah betul mereka kalau mati dengan akidah ini syurga bagi mereka tentulah ini nilai dakwah tuan ini nilai dakwah tuan dan nilai da'wah, amalan masjid ini contohnya mulia. Wallahil'azim. Nilainya lebih daripada amalan masuk syurga tanpa hisap. Macam mana? Dalam hadis Nabi. peniaga At-tujjar. La tul'i'i. Tijara. Pelabai'un. Tujjar. Yang mana perniagaannya tidak melalaikannya daripada mengingati Allah sujad peniaga yang peniagaannya tidak melalaikan mereka daripada mentaati perintah Allah ma'al siddiqin wa syuhada'i nabiyyi yadkhuluna al jannata bila hisab masuk syurga tanpa hisab peniaga yang peniagaannya tak pernah melalaikannya daripada mentaati perintah Allah masuk syurga tanpa hisab mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh itu Sahabat semua berniaga di Madinah Munawara Sahabat yang berniaga di Pasar Madinah Yang di Pasar Madinah semua sahabat Dan sahabat berniaga untuk ini Untuk hatilkan Amalan masuk suja tanpa hisap Sambing, Di samping sebo Sahabat dengan amalan Masuk suja tanpa hisap ini Perniagaan yang tidak ada tipu daya Datang Abu Hurairah Dari Masjid Nabawi dan tanya ma'ajazakum ya ahli souq ma'ajazakum ya ahli wahai orang pasar wahai sahabat-sahabat di pasar apa yang melemahkan kamu ni apa yang melebatkan yang menyebal kamu lemah ni kamu sibuk di pasar dengan amalan masuk syurga tanpa hisab kamu ni lemah ada lagi amalan yang lebih besar dari ini ada lagi amalan yang lebih besar dari amalan masuk surga tanpa hitap. Mazakah ya Abu Hurairah? Apa hitapnya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, Mirasulillah yakinmu. Wan tumahuna, warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Susahil Nabi di bahagian bahagian di majelis Nabawi dan insya berada di masa ini. Sibuk dengan amalan masuk surga tanpa hitap. Aajat lemah kamu wahai sahabat. Lemah berniaga hebatlah. Berniaga bukan untuk dunia, berniaga untuk akhirat. Berniaga untuk akhirat. Kata Umar, lemah kamu ada lagi amalan lain yang lebih hebat. Apa dia miras? Warisan Nabi dibahagi-bahagikan Sahabat semua lari ke Nabawi. Tengok sebahagian sedang sembahyang, ada amal masjid saja yang ada. Ada imaratul masjid Sahabat-sahabat alaihi -sahabat as-salam dengan amal masjid. Keluar mereka. jumpa Abu Durrah. Dia kata, "Ma wajadna tsai an ya Abu Durrah." "Tiada apa wahai Abu Durrah." Kata Abu Durrah, "Ma wajad sufii. Apa kamu tengok?" Kata sahabat, "Qawmun yusallun, sebahagian sembahyang, belajar sembahyang. Wa qawmun yaqra'una quran sebahagian sibuk dengan amalan membaca Quran di masjid." Waqamun yang berurut halal dan haram sebahagian masjid itu tidak halal haram lain yang masjid tidak ada apa lagi kata Abu Hurairah. Walak kelak-kelak kamu itulah warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagi Abu Hurairah warisan Nabi lebih besar amalan masjid Nabi lebih besar dakwah Nabi lebih besar daripada amalan masuk syurga tanpa hiasan di pasar pasar. Tuankuan, Allah dakwah tuan-tuan Ta'lim tuan-tuan, zikir ibadat tuan-tuan, khidmat tuan-tuan, usaha agama tuan-tuan, gas tuan-tuan, tiap-tiap hari musyuara tuan-tuan, tiap-tiap hari ta'lim tuan-tuan, lima amal mesjid tuan-tuan, nilainya lebih daripada amalan masuk syurga tanpa hisap. Tiada sia-sia, letih dan jahwa, tiada sia-sia. Oleh itu tuan-tuan yang mulia, setiap tadi kita buat keputusan. Bahawa ustaz nabi ustaz saya ustaz nabi saya junjung saya peluk saya picit saya bebani atas beban saya sedaya inshaallah oleh itu dengar ya mulia permintaan pertama untuk ustaz nabi bahawa ya mulia adalah dalam Taurat dengar dengar ni mengenai tuan-tuan dalam Taurat Allah cerita sifat umat nabi apa sifat umat Muhammad la ya ta'akhharuna dhahban abada la ya ta'akhharuna dhahban abada la ya ta'akhharuna dhahban abada umat Muhammad kali-kali tidak akan melengah-lengahkan sekaza adama siapa yang firman Allah Allah yang firmankan demikian membangga-banggakan tuan-tuan di hadapan Bani Israel seluruhnya oleh itu bila tuan-tuan ditaskil empat bulan setiap tahun, semua berdinama. Supaya apa? Kita mentasdikkan, mentasdikkan, membenarkan simpan Allah terhadap Israel yang Taurat. Oleh itu, empat bulan. Empat bulan. Setiap tahun, tunai mulai malam ini sampai setiap insyaAllah. Bangun, bangun. Jangan jangan, kata, -kata